До кој го вету. Читање од Светог Јеванђеља по Јовану. Отец Господ, слава тебе. Посилу нам. На читана препаске дуј Јсусу витању Gdje mu pak večeru i Marta služaše, a Lazar beše jedan od onih što seđaku s njim za trpezom. A Marija, uzevši litru pravoga nardova skupocenoga mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa svojom kosom noge njegove, a kuća se napuni mirisa odmira. On Onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov iz Karijotski, koji ga nameravaše izdati, zašto se ovo miro ne prodade za 300 dinara i ne dade siromasima? A ovo ne reče što mu beše stalo do siromata, nego što beše lopo, imaše kesu i uzimaše što se metaše u nju. A Isus reče, Ostavi je, ona je to sačuvala za dan mojega pogreba, jer siromake svakde imate sa sobom, a mene nemate svakda. Doznade pak, mnogi narodi i ljudeje, da je onda i dođoše, ne samo rad Isusa, nego i da vide Lazara koga on podiže iz mrtvi. A prvo se dogovoriše da i Lazara ubiju, jer mnogi od ljudeja dolažavko zbog njega i verovat u Isusa. Sutra dan, mnogi narod koji biše došao na praznik, čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, uze grane od palmi i iziđe mu u sretanje i klica kuosa na blagoslove koji dolazi u ime gospodnje, car Izrailje. A Isus Našavši Magare u sebe na njega kao što je pisano, ne boj se kćeri si onova, evo car tvoj dolazi sedeći na Magaretu, ali ovo ne razumeše isprva učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus, onda se setiše da ovo beše za njega pisano i da mu ovo učiniše a sve dočaše narod koji beše s njim, kada Lazara pozva iz groba i podiže ga iz mrtvi, zbog toga mu i narodu sretanje, jer čuda je on učinio ovo znamenje. crst. Ja da odrekujemo svim svojim bićem apostavet na vaskrsenje iz mrtvih. Sam nos osnovni problem željstvo osnovni iz koga i drugi premeju silu i život jeste problem smrti na žalost svijet mislimo onaj koji potpade od Boga, od životodavca Mnogo nas je udalje od tog problema i nametnulo nam druge problema i neprestano nas ubjeđuje da je tu epicentar naših potresa, da tu moramo svim bićem da budemo prisutni i oko problema da se krećemo njime da se bavimo, njega da rješavamo, jer nas, ako to riješiš, sve će biti dobro. Sve će krenuti na bolje. Mlađi, daj Bože, uz pomoć crkve i prosvećenih roditelja da ne upadnu u tu zamku, a iskustvo roditelja i nas starijih Može i tekako da im pomogne jer koliko puta smo rešavali te probleme misleći da je eto to to, posle toga sve da bude dobro, sve da krene naprijed i naviše, pa onda opet čitava serija novih problema. Taman jednu misel izbacimo iz glave, eto ih još stotine. Pa i kad se sa njima nekako izvorimo, eto ih još hiljade, ima, braće i sestre, glava, ima umova, je se neprestano kote i roje ogromne pomisli i bezbrojne pomisle. To je ono što možemo nazvati haosom. I u glavi i u volji i u srcu. Uzlog tog haosa, braće i sestre, nalazi se uprav u tome što mi ne znamo šta je naš glavni problem, kako je do njega došlo, kako je z njega da izađemo, kako da ga riješimo i ko može da nam pomogne a ako može, a može gdje je on? Gdje da ga nađemo? Tako, braćo i se treba znati, treba i priznati da smo se mnogo udaljili od teme, od glavne teme svakog čovjeka bez izuzetka. Nema čovjeka, braćo i se kome nije potreba spasite. Nema čovjeka kome nije potrebna pomoći. Nema čovjeka koji nema problem smrti, problem umiranja, problem grijeha. A svi ljudi, dakle bez izuzetka, imaju samo jednog spasitelja, braći i svesi. Samo jednog. Mi imamo različite ljude kao roditelji. Ja imam svoju majku, svoga oca, i svaki od ima svoju majku i svoga oca. Svoje predke potijeli. Ali niko od njih, braće i sestre, pa, iako su dobri, iako su pobožni, ne može da riješi naš problem. Majka rađa dijete sa problemom. Šta rađa sa problemom? Začinje ga sa problemom. Jer je u grihu začet. A sama ne može da mu pomoge. Znaš, sine, evo, ili čerima, Imaš problem, i to ne mali, veliki problem, umrijećeš. Majka ne može da ti pomogne, jer i ja ću umrijeti. Kao što je umrla moja majka, majka moje majke, i sve majke do one prve majke, pramajke, Ebe. Sve su umroli. Ja ti ne mogu pomoći. Ni u tatu nemoj mnogo da gledaš, ni on ti ne može pomoći. I on će umrijeti kao što je umro njegov tata i otac njegovog oca. I svi do našeg praoca Adam. Ali nemoj ni da očajavaš, nemoj ni da tuguješ. Ima rešenje. Ima neko ko može i tebi i majci i otcu da pomogu. A reći ti ko on? I njega treba da poštuješ više nego majku, više nego otca, više nego bilo kojeg čovjeka na svijetu. Sve ljude ćeš poštovati. Ako njega budeš poštovala, Iznad svega, njega ljubila iznad svega. Ako njega ne zavoliš svim svojim bićem, znaj, nikog voljeti nećeš. Ta ljubav neće biti ljubav, bit će zamaskirana straz i izdaće ne jedno, nego bez broj puta. Taj neko je gospod наш Isus Hristos, braće i sestre. Sin Božji, koji je došao u svijet da grešnike spasa, da grešnike oslobodi, braći i sestva, od robovanja, da im riješi glavni problem, prethodno da ukaže na njega i da ga riješi. I to da ga riješi moćno, braći Moćno da ga rješi i da da mogućnost svima nama bez izuzetka i svim ljudima dok god bude vremena da ga rješavaju. S tim što će naglasiti i on i crkva njegova do dana današnjeg, da niko drugi ne može da ga rješi. Crkva naša sveta pravoslavna braći i sestre u ovim manitim vremenima haotičnim vremenima vremenima gdje se ogudilo emituje za ogromnog razglasa i preko raznih čudesnih medija na žalost koristimo i da bi ogudilo emitovali i ipak crkva Božja ništa nije promijenila i dalje govori i pored svih ovih dostignuća pored svih ovih napredaka, pored ovakvog progresa u svim pravcima crkva opet i opet ponavlja dobro je sve to ali to ne rešava vaš problem umiret zar ne vidite da i dalje umiret uradiš ovo dostigneš ovo otkrieš ono pa opet umreš umreš ti umre on za 100 godina se potpuno izmieni dužina za za 100 godina novi ljudi braćo i sestre potpuno novi ljudi Moj džet, preko 90 godina ima on, kaže da nema više nijednog druga. Odavno mu je zadnji drug umro. Hoda ulicama drugi ljudi. Nema tu nikoga od njegove generacije. Odavno. To je, braćni se jedna jako dobra perspektiva, koja pomaže čovjeku da traži Jednog novog druga, onog koji je uvijek tu i u svim vremenima, uvijek iznad groba, uvijek iznad smrti i uvijek u vremenu, braće sest, pa i u ovom našem vremenu i u ovom našem gradu. Čekao ga je ljudski rod, braći i sestre, dugo. Proroci najavljivali, njemu se nadali. Tim iščekivanjem se tješili, u tom iščekivanju dah nalazili, jer je sve njih bilo puno hužnog zadaka, grijeha, smrti i satanskog kikota, satanskog nasilja. Džavo mnogo mučio ljude, braće i sestre, do Gospod nije došao na zemlju. Mnogo, mnogo mučio. Šta, šta je sve radio ljudskom rodu, braće i sestre? Našta ga je sve tjerao? Mnogi od nas i ne znaju, i ne svute šta je sve čovjek radio dok nije došao skoboditelj. Ljude smo na žrtvu prinosili njemu, braće i sestre. Djeca su se prinosile na žrtvu. Strašne stvari, strašne i užaze. Mi ne znamo kako je Gospod svojom pojavom mnogo šta promijenio, pa ga zato malo i poštujemo. Jedna od promjena na koju danas želimo da obratimo pažnju, moćna promjena, jeste upravo taj odnos čovjeka prema smrti. Juče je Lazara vaskrsao iz mrtvih. Pri tom treba naglasiti, kako naglašava jedan savremeni otac crkve, da je Lazar, braćo i sestre, čovjek koji je počeo da se raspada. I to, ne da se raspada malo, nego dobro je počeo da se raspada. Tako da, vraćanjem takvog veša u procesu raspadanja, vraćanju životu, to je, braćo i sestre, ono što može samo onaj koji je iz, od praha stvorio čovjeka. Jer ovaj leš koji je natekao i počeo da se raspada, on nije ništa bio kvalitetniji od praha. Tako da, u Vaskrsenju Lazareva, nemojte da gledate nešto malo, projevu neke moci, jer bilo i drugih Vaskrsenja. Vaskrsenje Lazareva je specifično Je zato i kažemo četvorodnevni vazak, da ne bi neko pomislio da se to desilo na bolesničkom odru ili nekoliko časa posle smrti. Četvrti dan traće i sese, a taj četvrti ne razlikuje se od četvrdesetog dana ili od hiljadu godina posle smrti. Ili dvije hiljade godina po se smrti. Ako koji digao lazar, posle četiri dana, treba vjerovati braće i sestre da može da digne i bilo koga od nas koji će se sutra ili preko sutra prestaviti gospodu i koji će u zemlju biti položen. Ali treba braće i sestre i obradovati se tome Gospod ulazeći u Jerusaliju na današnji dan, dolazi braću i sese da rešava naše propoveru. Danas kad ga pratimo, i pratimo onoga koga svi treba da očekujemo, braću i sese, i jelo slava Bogu i dočeka smo. I treba se radovati, braću i sese. A zašto se mi ne radujemo? Zašto smo poprilično tupili u ove dane? Zato što, kako rekao smo, svijet nas nagovori da mu povjerujemo i da ne vidimo u smrti glavni problem. Možemo slobodno reći, braću i sves, da čovjek kome smrt nije glavni problem, kome grije nije glavni problem, kome džavo nije glavni neprijatelj, nema šta da traži u crkvi, braće i sest. Samo se uzavut trudi. Ako traži nešto izvan ovoga, to u crkvi nikad neće naći, braće i sest. U to budite sigurni. U to mogu da vas ubijede oni koji su u crkvi nešto drugo tražili, koji danas u crkvi više nema. Vratili su se oni odavno u svijet. Edno sišu i klođu kosti koje svijet daje. je tamo mesa nema, braće i ses. svijet samo kost daje. Vrlo, često i tvoju sobstvenu. A ako tražimo rešenje ovih problema, onda smo na pravom mjestu. Crkva, braće i ses, odnosno Bog u njoj, rešava problem smrti, problem grijeha, koji je smrt izazvao i borbu, odnosno pritisak satane, koji nas je navede na grijeh. Onaj koji nam dade to, koji nam darova sve to, te velike darove, riješite naše glavne probleme, jeste gospod naš, ko ga danas Jerusalim dočeka, a preko Jerusalima, braćaj i sest, mnogo važno, bratite pažnju, on pošao po cijelome svijetu. Jerusalim ga je dočekao danas ulazi u njega. Ali nije ostao tamo, braćo seste. On je preko svojih svetih apostova na koje je sišao duh sveti. Pošao po cijelom svijetu. vaš on. Sa svom svojom silom i životom. Tako da, Nemojte smatrati da živeći u Budvi ili u nekom drugom gradu, da imate manje od jerusalimskih hrišćana. Ne braći se, ono što su imali oni, to jest onaj koga su dočekivali oni u ono vrijeme, istio on, duhom svetim i tijelom i krvlju koje nam daje na svetoj liturgiji prisutanje u ovom gradu. Tako da, praktično, svaka sveta liturgija jeste, braćo i sestre, do očekivanje Gospoda. Gospod dolazi u naš grad. Posebno ako upitaju veliki praznik, nedelja ili to što je danas praznik, cvijet je u vaske gospodinu Jerusaliju. Zato, braćo i sestre, kad idemo na liturgiju, kad idemo u hram Božje, Naglašamo, kad idemo na liturgiju, jer mnogi promašuju taj termin, pa hoće da idu u crkvu kad nije vrijeme, braćo i sestre. Zato i ne dobijaju, zato se i ne hrane. Kad idemo na liturgiju, mi idemo, braćo sestre, gospoda da dočekamo, sa gospodom da se sretno. A on koji dolazi sa sobom, nosi život, noci mir, braćo i sestre veliki mir mir koji hoće i nama, nad, nama nadariva a dariva ga na čudesan način daje ga kroz svete tajne kad se pričešljujemo tilom i krvom braće i sestre mi primamo istinski život mi primamo bezgršnog gospoda mi primamo vladiku angela i demonima strašnoga Boga. Ali potrebno je, braći i sese, da bude malo te svijestivna, da ne privazimo kao slijepi, umom slijepi, voljom paralizovani srce mrtvi. Ne može tako, braći i sese. Ne može tako. To je nerazlikovanje tijela i krvi, kako uče naši sveti i naši sveti oci. Ne možemo tako da se pričešćujemo. Potreban je taj minimum. Nažalost, malo ko se sprema da nastekne, malo ko sprema narod da ga ima, ali mi nemamo kud, braćo i sestre. Potrudite se sami koliko možete. Molite gospode i majku Božu da vam pomogu, jer nema drugog načina. Kad dolazimo ovdje, treba da dođemo braćo i sestre, једе будеммо на литургијском нивоу. Оставите sitne probleme, sitne čaрке. Kako je strašno, kako je teško, браћо и сестре, изове уши. Просте уши, како су тешке те конструкције. Kako je teško kad čovjek iz te те поговор шуме по повест, да се њима бави пред Богом који је дошо да му реши glavni nositi problem, он се врти око неких тамо glinjenih golupčića, kojemu svijet pušta da, da se njima bavi. Pa Hristos je tu, braći i sest, pa došao je, baš on. Tu je sveta trojica, braći ses, sest, glabuda Božija. Šta hvali, šta još nedostaje? Koga još treba da čekamo? Jer nešto mi je dovršeno. Ajde, da smo sa Jerusalidanima na cvijeti, pa još da smo u dilemi. Ali mi, braći i sestre, nalazimo se u još boljoj poziciji. Oni su mučenici, bolili se, ali još nisu imali potpunu informaciju koju mi imamo. Mi dočekujemo gospoda danas u Jerusalim, ali znamo da će on vaskrsov ti zmrtvi. Mi gledamo njegovo stradanje, ali idemo ka vaskrsov, braći i sestre. U ono vrijeme još bilo dosta neizvjesno. Pa i sami apostoli nisu bili sigurni, zar ne? Razbježali se posle, morao gospodih utvrđuje da je u istini, da je vas krasao izmrtvi. Toma prstom da nabada Marija Magdalena da su ubjeđuje sa apostolima, da ne bunca, da je zaista vidjela Luka i Kveopa, da razgovaraju sa njim. Sveto to, braće i sestre, mi već imamo riješeno, već odgovoreno već potvrđeno, na bezboli načina. Zato se od nas straži veći nivou vjera, veći nivo obožnosti, veća ljubav, a prije veća nada, braći i sest. Nemojmo da ispadnemo smiješno. Došli smo ovdje, Bog tu, a gdje je On? Tu nema problema, braći i sest pod uslovom da hoćemo da ga čujemo i sa njim da se sredinimo. U njemu, braćo i seste, u Bogo čoveku Isusu Hristu, nema problema. Zapamtite to. U njemu ne postoji problem. Zašto? Jer nema grijeha, a gdje nema grijeha, tu nema problema. Gdje nema grijeha, tu nema smrti, gdje nema grijeha, tu džavo, nema ništa svoje. Ako hoćete i sami da budete takvi, po blagodati, sjedinimo se sa Hristom, braći i sredstvi. To je rešenje. Ovo drugo nije, to to bude, pa prođe. To, ako steknemo, to će nam se oduzeti, braći i sredstvi. Znate? Sve se to oduzeti. Ako gospoda steknemo, ako se sa njim sjedinimo, od njega nas niko ne može odvojiti, pa ni smrt koja će nas od svega drugo odvojiti, braći i sredstvi. Od njega ne može da nas odvoji. Zato iskoristimo i ovaj dan, i dane koje slijede, dane strastve sedmice, da provamo bićem što više, što je moguće više, a mnogo nam je moguće, da priđemo gospodu. Da priđemo da ga voljom dotaknemo, da ga umom dodirnemo i pogledamo, da ga srcem osjetimo braće i sestri. Strasna sedmica je posebna prilika za to. Sve druge nedelje, svi drugi dani nosi u sebi mogućnost, ali strasna sedmica je posebna. Da bi smo i na dan Vaskrsenja mogli da osjetimo silu u nama, da osjetimo, braći i sestre, kako Vaskrsenje radi u nama, kako osjetimo taj damar novog, budućeg života, odnosno života koji već sad popitujemo, a u Carstvu Nebeskom još intenzivnije. Daj Bože da do toga dođe.